Der nåede jeg måske øh, halvt ord ind, før det gik galt. Det er jo der er stadig dag. Goddag. Det er de sorte spejdere, sender her på FM-båndet. Forskellige frekvenser ud over landet. Søg hjælp, hvis ikke du kan finde det. Så kan du heller køre høre det her, så det er dermed fuldstændig. Jeg væver lidt, fordi at, øh, klokken er jo faktisk 9 minutter over to, og jeg sidder... på min plads. Ja, fordi der er nogen, der ikke kender arbejdstidens start, så må jeg jo træde over her. Og Anders, nu må du sidde dernede i hjørnet bag skærmene, så du ikke kommer med på webcam i dag. Sådan er den, når far er ude. Men skal ikke sidde med din ude. Jamen det kan du... da ja, ja. Jeg skal da ikke sidde med din øh, Ved uh. du kommer ravne hjem her kl. 10.00 over to. Pissefuld. Og ja, så, så forventer du at blive serviceret. Undskyld. Men det var bare fordi, så blev det bare sent. Ja, det bliver sent. Så, men det, men øh, vi er der også nogen, der sidder herhjemme. Og det var pisse svært at få så en taxa og sådan noget. Det er pisse, pisse, pisse bekymret over dig. Det var mest det. Ej, undskyld. Jeg Kom hjem der med et og så tror du, at du kan charme dig ud af det hele Jeg tiden ved godt, at det ringet. skulle have ringet, og det er jeg rigtig ked af. have ringet? Vi har da alle sammen været fuldstændig syge med misundelse, eller undskyld. bekymring. Ja, men... Også lidt misundelse. Jamen, du ved, hvordan det er. Hvad røg du i igen? Ja, og så sidder man der, og så tager den ene den anden, og musikken er god, og pigen var 12, og... Men jeg vil sige en ting til dig. Du må godt sidde her på den her plads. Hvad sidder? Nu skal du høre, øh, fordi at det hele gik lidt øh, op i hat og bredt, og så var vi lige ved at spille et nummer fra Dalen. Men jeg hørte hørt det nummer du startede med. Ja. fordi altså, jeg har det jeg en straf. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Jeg det skulle jeg nok ikke have kørt. Dig. Øh, huha, kan man køre dagen efter, når man har droget 87 genstande? Det kan man godt, ikke? Jo, hvis det bare forbrænderne. Nu ja, ja. har du en krop, øh, som er meget stor. Ja. Øh, hvis, du vejer, hvis du vejer over 340 kilo, så kan du forbrænde i løbet af et det, det er mig jo. Det passer fint. Så er der ikke noget problem. Jamen, det er godt. Øh, skal vi spille et nummer til? Og så kan du komme til dig selv. Ja. Velkommen, mine damer og herrer. Vi spiller nu et nummer, som musikcomputeren i Danmarks Radio har bestemt for os. Vi var heldige i dag. Det er Kate Nash med Mouthwash. Kate Nash og øh, nummer, der hedder Mouthwash. Kate o. Nash. 21 år er hun. Hun spillede i Danmark eller i København i sidste uge ja. søndags faktisk. Søndags det er korrekt. For Jeg vil du bare tænke på, hvad havde du nået du var egentlig. Jeg havde jeg altså ikke engang jeg og ikke har hjemmefra. Der var de starten, som faldet elev. Det var der alligevel også noget. Ikke? Ja, det var nok sig. Der, der tog du mig med bukserne nede, som ja. man siger. Og, ja. og apropos bukserne ned så det er det jo et program i dag, som meget kommer til at handle om den slags. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det, det jeg. havde jeg bare lyst til at se. Ja, det, det var jeg. fordi den sang, vi startede med, Muggison op fra Reykjavik, jo handler om, om, øh, om det. Ja. Jeg skal det sige... Og Det var også sige... derfor alle uh, mændene skrev ind. Det var der noget lort og alle kvinderne skrev sig. Mm, det var godt. Ja, nemlig. Så er der nogle mænd der siger, "Hvem er det, der smart lige nu?" Hvem med det, lange hvem er det Hvem, er det? hvem, er det? Uh, uh, hvem der? sidste kort. Der er lange endnu, måske kede billede. <laughs> Man. Anders, du stuvstiv, du har drukket 87 genstande ja, siden i går. Det er det. Og der er jo ikke engang julefrokost i dit univers før næste fredag. Nej, men det er uh, hele december er jo en lang, <laughs> en lang fest. Æ, nej, jeg har selvfølgelig ikke. Jeg har bare været til sådan noget. Jeg har været ude, som man siger, og det var noget der trak lidt ud. Altså ikke ude på den måde ude, nej, nej, bare nej, jeg har været inde i byen. Æ, til møde byen. Og, øh, det til mødebyen. Og det trak lidt ud. Øh, øh, men jeg kunne nej, godt at udtrække ikke ud. Det var kun fordi at, at du øh, havde logistikproblemer gennem byen, ikke også? Øh, der var svære logistikproblemer, fordi, man tror det er løgn. Men jeg lå bag. Shuntai. Sonata. Gen. Sonata, Deres, deres uh, spidsmodel, ja, flagskibet. Det er jo uh, Hyundai's... Den der med den uh, store 1,1-motor. Ja, men det er jo det er, altså det bilens svar på Adrian Hughes, kan man vel nærmest sige. Oh, uh, jeg vender også tilbage til... Jeg ved, jeg manden, tager måske hold på noget nu, Nej, nu, der nej, nej ikke slet holde. ikke. Men, men det er en tavlig, tavlig replika, som så gerne... Den vil, den vil gerne være en Toyota Avensis. Det er den ene gang. Så vil den uh, prøve at være en Lexus. Det er den heller ikke. Det er den slet den er ikke. ikke. Den er heller ikke... Altså, det ville også godt være en Nissan. Jeg prøvede at skulle lege en bil ind hos Avis øh, her, for på en månedstid Du skulle udføre udført Og så, hvad hedder det? Jamen, jeg kan ikke sige, hvad det var. Nej, nej, nej klart, Og så har de så ikke den bil i de den klasse, eller den, den... eneste bil, de har tilbage i den klasse, jeg har leget i. Det er en Hyundai Sonata. Mm. Så siger jeg, unge mand, uh -huh, hør Det er jo ikke gang. en bil. Nu skal jeg fortælle dem noget. Jeg <laughs> sætter mig ikke ind i det spand af, <laughs> <laughs> af en Adrian Hughes. Klon. Klon. Replika. Jeg skal ikke køre rundt i... I, i noget lort må sige <laughs> ikke det sker simpelthen de ikke. Jamen jeg havde ikke andre biler den klasse, simpelthen send mig en klasse ned eller Så fik jeg en Audi A3 som så var klassen under øh, dejligt dejlig, dejlig bil jort. Øh. Sonata altså klasser over Audi A3. Jamen det er fordi det er noget med størrelsen tror jeg. så Altså øh, kan du have fire øh, ishockeytasker, ja. hvis du forstår sådan en lidt en. Ja, længere. Hvis du husker jeg. noget med nogle ishockeytasker oh. og, og en pinkensport is, men så kan jeg ikke sige mere nu. Nej, nej men det gik jo godt, det endte jo godt. Det, det kan man sige det er gjort. H2 sandaler. Ja. Øh, du er tilbage, og det er det helt, helt afgørende. Mm. Øh, og du er meget, meget, velkommen. Vi har fredag i dag, mm. også i de sorte spejder, hvilket betyder, at øh, der er gæster. Yeah. Normalt ville det jo være... Øh, Kipelke, Keltosso. Han er blevet froset lidt ud i dag, yeah. og har kvitteret meget barnligt, synes jeg, med at sige, at han ellers havde skidt godt nord, som han nu ikke gider spille for os. Som var polkeversionen af den, som ikke danser af voldtægtsmænden. Den har han så... Så kan vi ikke... Så, måske han tager den med på næste fredag, var den sidste melding. Mm, nej, jamen det, det sjov er jo, Kjeld siger jo så ikke, jeg vil ikke ind på næste fredag heller så. Altså mm -hmm. det, der er, så langt strækker han den jo heller ikke, vel? Jamen det er fordi, han er et sandt ægte barn. Så siger vi jo bare, men så Kjell, så tager vi jo bare en anden en. Så tager vi ja, der DJ er jo, og Blip. mange DJ's derude. DJ Funky Peanut for et eller andet diskotek. Og, Præcis. Og, og men det men vil han jo heller ikke have, vel? Nej. Men jeg håber... Og jeg tror at vi taler til det bedste i Keld, og vi siger at hvis der er sikkert podcast på næste fredag, så Ja. og så kan det. jeg sige, kære lytter at, at på næste fredag, der er det vores sidste program inden juleferien. Ja, øh, der er julefred i øh, Og vi har besøg af øh, et af vores store idoler, øh, Michael Meyerheim, Michael Meyerheim. Øh, kommer her ind og Keld Tolstrup er gæsterne. men i dag der er gæsterne Blue Foundation. Ja, øh, eller gæste DJ'sne, øh, fordi Foundation. det er meget vigtigt, de kommer jo ikke før at spille her nej, nej, nej, nej, nej, nej. Fordi det kan man ikke vel. Altså, det er også vi ikke kan læse op af bøger, af det skal bøger. vi snakke med dem om, for de har så altså valgt at sende en fagforening, der helst ikke vil have, at man spiller deres musik live i Danmarks Radio. Det, det, er, kan vi, det skal vi, altså tale det kan vi også snakke om. Måske vi kan jo logge dem til at nynne. Ja. Men jeg også, Eller det var, tale melodisk. Deres svar på det vil jo også være, at øh, man skal betale så er også dagpenge, så vil det også være sådan et. Ej, det er måske også lidt. Dagpenge? Hvad ja, det for noget? Jeg er selvstændig dagpenge. vi snakker om? Det har jeg aldrig hørt om. Og ved et øjeblik, så synes jeg, at vi øh, vi tager dem ind og siger, Øh, hi Tobias. Ja og, og yeah. så øh, skal vi også have et programårsægt, for det er tæt pakket program, kan jeg forstå i dag. Og jeg skal prøve at få en se. autograf. På vores hjemmeside, dr.dk, yeah. der øh, kan du øh, klikke dig ind, og så kan man se... Åh, oh, det var det, når vi spillede. Anders Mold Madsen, du vil også gerne sige nu, hvad det var, vi spillede. Ja, yeah, det er et svensk, svensk orkester, der hedder Manu Giao. Ja. Yeah. Med Never Seen The Light Of Day. Yes. Og øh, der er brug for at gå ind på den hjemmeside i dag, fordi at vi har ikke bare én, Nej, men vi har, vi har to, to. Øh, gæsteddjæs, yes. eller gæster i dagens program. Yeah. Og Kristine øh, og Tobias, velkommen til programmet. Tak. Tak. I er, øh, I, I er medlem af Blue Foundation, mm -hmm. og øh, det er jo jeg, der er skyld, at jeg at Kjeld ikke er her i dag. Eller det er det sådan set ikke. Det er os, der har sagt til Kjeld, at han skal komme, fordi I kom. Men det er vi rigtig, rigtig glade for. Markelle. Og, og velkommen til Sørespej. Det er faktisk første gang, I er på besøg her. Mhm. Mm mm -hmm. Men vi har, vi har jo ventet med længsel. Og ja. vi har jo også ja. ko korresponderet, at, at I har ja. sendt uh, breve til Anders, godt nok. men okay. Nej, nej, nej, nej, det, det, er var faktisk, det var faktisk til hele det program. Det var bare mig, der åbnede kuverterne. Ej, du har siddet meget med de breve, det vil jeg sige. Ja, det er bare, man, man måtte ikke røre ved dem, og så kunne man læse dem, og så skulle du holde ja, dem, ikke? Nej, det, er faktisk, jamen, det, gør det. Og, det er nu de, og nu er de væk, ja. Æh, for jeg prøvede faktisk at lede efter den tidlige dag, men nu er de væk. Det er ikke sjovt at salg på Ebay. Ja. Men, men, så, men det, historien er jo, Ja, yes, fortæl historien. Åh, oh, den kan godt blive lidt lang, men det kører jo Den kan også godt, man kan tage highlights. Øh, allerede tidligt i vores ja. programs historie ja. bliver vi meget glade for at spille Blue Foundation. Mm. Det kan man godt sige, det startede der ikke gang mm. også. Og hvad sker der så? Og så sker der hver gang ved allerede bedre af det. Mm. At øh, vi sidder i radioen og siger, at vi godt vil have en at spille i vores program, ja. når I... Øh, var når, når jeg lavede en plade på et tidspunkt. Mm -hmm. øh, så hører vi ikke rigtig noget, øh, og det tænker vi, at det er jo nok fordi, det ikke lytter til programmet, men pludselig får vi så et brev ja. fra jer ja, i studiet. Ja, vi får et brev. Der står bare godt dig på ja, Nej, der står også begge på. Øh, øh, du sagde, der kunne studere. Det er lige meget. Det, det var under broen. Sikker. Hvor jeg er. at så øh, øh, skriver jeg et brev om at i studiet, og øh, det går rigtig godt og sådan nogle ting, men jeg har ikke selv hørt det, men jeg har hørt nogle andre sige, ikke at I ikke er opviderende det spil. Vi gerne vil have jer ind og spille, og så skrev I det her brev. Vi vil meget gerne komme ind og spille, og ja. så vil vi meget glade. Og så øh, sender I et remix på et tidspunkt af et af deres gamle nummer. Det er Le oh. Grand, han, ikke? Jo, no, Le Grand-remixet ja. er sweet. <laughs> Eller, så ved man, oh, så er der... Så, så, så ved der man bare... At, at det var godt fundet. Det var Metal, hedder han Mikkel, Mikkel Metall, Metall, faktisk. Ja. ja, det kan jeg godt huske. Mikkel Metall er jo... Et, øh, jeg har været stille om ham. Lidt. Siden det remix? Ja, ja. det var mig godt. Mm. Mm. Jeg tror, han arbejder på noget nyt. Det gør han gang til. til. Ej til os. Ja. Hvad sker der så? Oh, det, er langt, det er noget langt, det her. Jeg er ked. Nej, nej, nej men, men, det. Så kommer pladen. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, for der er to breve mere inden pladen. Nå, det har jeg så ikke. Så kommer pladen, og så hører vi ikke <laughs> rigtigt fra jer. Nej, der bliver stillet. Sådan husker jeg det, vel? Ja, det er rigtigt. Der er det kommer det ikke noget. Hvad? Der kan der huske, at vi ude jo. meget ud at ude og kigge ud i dueslaget. <laughs> der er så ikke kommet noget. <laughs> men det er ikke. Men, men, men, men hvad kan jeg forklare ved at være med det her? Jeg tror, øh, det der skete, det var, at så ser vi så pladen ud og alt er godt, og så øh, øh, bliver det vel en dag til noget. Det, øh, der så sker, det er jo så, at vi finder ud af, at I ikke skal spille altså, musik herinde, eller, eller live musik, mm. øh, fordi det, det ville vi jo gerne have haft, ja. Men, øh, og det er en meget, meget længere ja, historie. Jeg næsten ikke gider at fortælle ja. andet end at sige, at øh, mellem de danske musikere ikke, og Danmarks Radio, er en overenskomst, som hvis det er ved at blive genforhandlet på 24 år, ja. øh, har kørt den her konflikt om, at danske bands... Øh, vi har mange penge for at spille, tror jeg. Det vil de ikke betale. Jeg kan ikke, det, det, det er noget det. i den retning, og det er i hvert fald uforløs, og det betyder, at danske musikere ikke kan spille, medmindre de ikke er medlem af musikerforbundet. Eller tidsforbundet. Men, men jeg synes set også, de, eller Horresta. Øh, det der i hvert fald jeg mig, det er, at man ikke kan få nogen ind at spille live musik. Men det har vi så gjort i stedet for sagt. At vi er ikke nok af DJ's. Og det vil jeg gerne. Det vil vi gerne. Mm -hmm. Kæft for var det langt. Det tog cirka seks minutter. Men det var godt. Mm. Hvordan øh, Går det med den nye plade? Det går meget godt. Det går godt, ja. Altså, øhm. Vi starter sådan først rigtigt til foråret med den. Vi har, vi har, vi har udgivet den i Danmark og Norge og Sverige, så vi spillede lidt, og så har vi nogle små børn, så vi ventede lidt til foråret med at spille. Ja, for det, ja det har været mm. pisk god timing for alle sammen. Øh, ja. flere af jer i hvert fald, ja. så har I så valgt at få børn, hvilket det er jo også fint nok, at man fået det lige der, hvor pladen så kommer. Det er jo Aha. også... Det er ikke ja. så tosset, men det gør selvfølgelig, at man er nødt til... Men har man overvejet at vente ved at udgive pladen, eh, børn? Altså, den blev faktisk udskudt en lille smule. Ah, var det, vi var det? faktisk inde, inde over det der med at overveje det. Så, og det gjorde vi, og vi udskudte den lidt. Hvor mange af jer har fået børn inden for det seneste? Det kan også to Altså, er, vi tror super forfældet, men der er et, et på vej endnu. Hmm. Hvem er det her? Ja, det er så et, til et helt tredje medlem. Nå, det, og det altså, han, han har tælle. annonceret det, Nå, okay. da, da vi spillede i Vega. Øh, for foran 1500 mennesker, der, der, der sagde han... Ja. Det skal være far! Ja, det sagde han. Han sagde... Øh, uh, it might be an odd time to say this, but I'm going to be a father. Det var skot, Så formodent. Så prøv at gæt, hvem det var. Ja. Det var skot, ja. ja. Anders, der skal jeg lige spryde ind <coughs> Det er grunden til, du kan gætte det. Det er fordi, at Christina kan, kan slå dig, i engelsk, og ja. det er altså, fordi, du er gammel. altså det var Scott, der fortalte. Men, ja. altså, Anders, han... Men I er jo også øh, 88 i Blue Foundation, øh, mm -hmm. I mange mennesker, øh, så det kan jo godt blive til et børn, så planlægningen vil jo aldrig rigtig gå op alligevel. Nej. Altså på et eller andet tidspunkt, vil der være en, der eller der er minimum to, der skal, der er, er gravid, eller der skal have har corona, der er gravide. Ja, må ja. jeg jo sige, den eneste, der egentlig rigtig har skulle vide, at det er jo godt. <laughs> ja, han, ja, det kan jo sige, når barnet kommer, men det bliver jo midt i noget turnévirksomhed, kan jeg forestille mig. Mm. Ja. ja, det er til sommer jo så, ja. i virkeligheden. Ja. Ja. Om, der røg de festivaler. Om, tak skal du have godt. Tak <laughs> ja. for det. Der har en god klatskilling der. Men I har jo lige spillet øh, her i, rundt omkring i landet, ikke? Og ja, jeg spiller jo mm. det sidste job i aften. Ja, i, aften ja. i Blue for i, i, i, i Blue Foundation. Inde i Blue Foundation ja. i vega i aftenen. Ja. Mm. Er, er der mulighed for at indkøbe billetter stadig? Det tror jeg, da. Der. der er nogle få tilbage, her. Ja. Der er nogle i døren, faktisk. Det er ja. i aften kl. 9, 21 på... 20. Der er faktisk nogen, der hedder People Press Play, der var med op. Det er godt band, det er. Ja. Ja. Men Eller... uh, I har taget noget musik med, ja. og nu skal vi skal vi høre, høre det første det år. Vi skal høre nogen, der hedder Red House Painters. Det skal mm. vi gøre, det er, så fortæller I lidt om nove. Ja. Så sådan, det er jo ikke fordi det, du sagde ikke var godt nok. Det er bare så fortælle dig lidt om nove. Det, det okay. skal vi høre nu, og så fortæller du lidt om nove. Er du sikker? Nu? Hvis du gider. <laughs> Vi skal høre et nummer, der hedder Have You Forgotten med Red House Painters, som har en fantastisk uh, forsanger og sangskriver, der hedder Mark Koslack. Bandet eksisterer ikke mere. Det hedder Sunkill Moon i dag. Og det er det, vi skal høre. Det kommer her, mine damer og herrer. Om et øjeblik, en programoversigt i de sorte spejlere. Tobias, hmm? øh, den ene af vores to gæste er DJ's, den anden er Christine fra øh, Blue Foundation. Ja. Hvad øh, var det, vi hørte? Vi hørte Red House Painters. Som øh, ikke eksisterer længere. De eksisterer ikke, men forsangeren, han hedder Mark Kostlik og har nogle forskellige projekter, og vi vil at lave nogle sange med ham. Oj, oj, Men ved du, hvorfor de ikke eksisterer længere? Nej, jeg tror, fordi han har lyst til at lave noget, der hedder Sun Kill, Moon i stedet for. Men, Så sagde han, ja. hør her, drengen. Jeg tror, han er sådan en ego centriksperson, som hver gang det går godt, så ødelægger man det, så laver man noget nyt. Det var ikke noget med nogle børn, der kom ind i billedet, Det var det. Det tror jeg ikke. Det handler altså om broken hearts, og så videre. Men det sagde du, Tobias Mielsen i musikken spillede, alle de samme, du har taget med, det er alle sammen mænd, der er meget kede af det der, kan jeg forstå. Men det kan jeg godt lide. Ja, så er der også noget, der har lidt... Fordi man kan jo godt feste og være ked af det. Så det vil jeg også tage med. Det gør man mange steder. Måske ikke så meget i Danmark, men hvis man tager det til Jugoslavien og sådan nogle tiden. Så nogle har vi også med. Det er stort. Men med det værd, der er da helt seriøst, det er også... Altså... Jamen, hvor mange gange har du grædt Jeg tror, jeg har grædt tre gange i dag allerede. Men det har jeg også grædt i dag. Jeg Så... har kørt bag Hyundai Sonata. Allerede det har man med er være piss. Kære lytter, her er de sorte spejlersprogramoversigt, som, er, øh, som det er... Ja, den er 37. Jeg ved godt, det er lidt tidligt, men... Nå, der hvis det du er hvis nogen, har været til møde med ledelsen, hvad? fået at vide, at det skal stramme lidt op her. Ja, vi kan sige, i går fortalte jo, og det er måske vigtigt at sige det først, at vores sidste program nogensinde ville være på fredag den 14. december. Det er det... Til synes han måske alligevel ikke. For det er sådan, at vi har bedt om at komme til en medarbejder, skråstrej, løn, samtale. Mailen hedder i offentligt, og der tror jeg ligesom ud af det, så kan man også... Der vi ikke noget svar på den mail, kan man sige, før. Det gør du så i dag. 14. lidt i dag nu er vi inviteret til et møde. Ikke et udaldes, og det må jeg bede dig om at mærke, og der skal man altid, nu har jeg jo været i det her meget lang tid. Der står ikke et møde, der står en uformel snak. Ja, det er faktisk rigtigt. Det uformelt snak. Ja, så det er lige kategorien under et møde. Hvis jeg chef, øh, hvis jeg havde en sådan kom og sagde, øh, Christine, har du lige tid til at komme med mig? <laughs> Stik ud øh, ind. Og du havde øh, sagt på at ja, der er nogle forhold, jeg godt vil snakke om. Ikke er utilfreds eller da, noget, men jeg synes, at jeg gør en ekstraordinær god indsats for virksomheden i øjeblikket. Det vil jeg godt belønnes for. Øh, og han sagde, eller hun sagde øh, til dig, øh, vi skal have en uformel snak. Vil du sige, det er den vilde lønforhandling, jeg skal have til nu, eller han tager røgn på mig, hun tager røgn på mig? Jeg vil nok tro, at det var en lønforhandling. Okay. Er, det er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Det vil sådan vil jeg, jeg i hvert fald gå til uformel det. En uformel snak, tror jeg, man kan få noget igennem på en uformel jamen, snak? Jamen, så skal man måske bare... Det kan være, der skal lægge en, en bestemt strategi eller sådan bestemt strategi. Det er vi de gode til anden ja, altså, Jeg må sige, at jeg vil tro, at jeres chef er rimelig glad for jer. Altså, jo, de gør det mig. jo rimelig jo. godt. Nej, jo, tak, det, er jo det er mere mere er, tak, uh, Christina. Tak, Christina. Det er faktisk Kiers, Det er meget. Jeg siger også Kristine. Men det er... Jeg sagde Christina. Jeg har lige sagt Christina k men du, er, du har ikke sagt Christine. mig, så, jeg har sagt ja, k -i ja, ja, ja. Det fordi sagde goddag, Kristina det... Og så, så tænkte jeg Hvad er I sagt er, sagde du så Hvis bare kalder hende Kier Prøv at se, har med så har lagt Jeg har så mange nu. gange i mit liv ikke, så... Og jeg er ked af det nu, fordi jeg, jeg, jeg, jeg, jeg var så stolt over at jeg ligesom Uden at blive rette, jeg plejer altid at blive rettet Kirstine Altså, nu øh, ved jeg ikke, om vi må springe lidt i temaet. Jo, det må jo, ja. jo, jo, jo, jo, jo. Fordi vi har faktisk øh, en gave med til jer hver. No. Ja. Oh. Fordi vi synes, det var lidt... Altså, jeg ved ikke det der med, at I ikke fik en CD dengang. Altså, vi har faktisk mange gange oplevet, at, øh, at de er blevet stjålet på vej i posten. Men det er Så, jo også at, lidt en cadeau. Mm -hmm. Ja, ja, det er det jo nemlig. Jeg tror ikke, det er Så, alle der for deres CD i stjålet. Vi er faktisk bestalt sig at Vi har Vi har, en, vi har faktisk en... Øh, vi har sådan nogle sprit nye t-shirts med til. Neee. at.. Nej. Hvis vi altså Jeg vil meget gerne. Jeg er der, jo meget glad. Jeg finder en af en Anders. Ja. Der er en sort og en hvid, så jeg ved ikke hvem der er den sorte og den hvide spejl. Jeg skal ja. have den sorte. Nej, den hvide tror jeg ikke? Øh, uh, jo. Jo. Oh. Jo. Oh. For, ja, det vil jeg gerne, jeg vil gerne være sort. Så der er sådan en hvid med sådan noget grønt, og noget stine. sådan en livskraft. Og så er der er sådan, en ja, her, er den, så er sådan en her sort med spøgelser. Åh, oh, oh, den er fed. Som Ar. Tobias måske kan fortælle lidt om. Det er en meget flot kunstværk, der er på. Min gode venner Lefix, som er nogle gamle graffiti som har lavet alt vores artwork, også til når vi spiller. Og det er faktisk fem figurer, der står på vores scene. Hvem har egentlig lavet jeres Kov? Det er lidt fiks også. Det er dem, der har lavet ja. det. Ja, ah, Ej, det er flot. Og ah, den er fed. Der er ikke for noget, Anders. Der tror jeg, jeg har trækt det langt strål. Det har I to sorte med? Ja, så har vi uh, to med. Og det er altså uh, pigestørrelser. Anders kan godt lide have altså, pigestørrelser. Altså hvis I kan klemme jer ned i. Det kan Anders jo. Ja. <laughs> Hold nu. Så. Men ellers havde vi tænkt os, at vi kunne lave en lille konkurrence. Ja, og det gør vi. Det er tættespænku ja. senere. Ja. Det er noget, jeg, det har, jeg også har også tørt. Og Tobias har på med. Tobias Nej. Nej, jeg kan ikke se, at det betaler sig ved min. Men men, det Solo? Solo? Det er ja, en det en CD? Det er en, jeg har... Et projekt... Nå, oh, yeah. for <laughs> satan, så skal der med mig? Det Anders, hedder Bitchy. Jeg ja. du lige og forklare, hvad du har fået i hånden nu? Jeg har fået en Bitchy CD. Det hedder Now Withstanding. Mm. Right. Not... Not Withstanding. Not withstanding, sorry. Kirstine, Not Withstanding. Øh... Det er flest ting, vi skal med mig <hvad laughs> <valget. laughs> Og hvad er det for noget, Det er det. en, som... En fyr, der hedder Thomas Knack, bedte mig om, at han synes måske, at Thomas jeg Thomas Knack er jo en af de uh... æ, sødeste mennesker i verden. Præcis, han sagde, det ansat. Tobias, vil du ikke lave ja. en plade på mit lille pladselskab? Og det gjorde jeg så, for et år siden. Nå, nå. Det skal vi da høre senere. Det kan vi godt. Skal vi det? Fordi ja. at, uh, det næste nummer har i Iver også... Vi skal lige have en programprosik, inden vi går der. Ja. Så skal vi høre med. Jeg vil godt sige mange tak for gaver. Tusind tak for gaver. Det var, så er det. det var rigtig dejligt. Det var meget, meget dejligt. Mm. I øvrigt meget på graffiti, ikke? Mm. Mm. så øh, Og kan det at det kan blive lidt øh, Københavner internt, men Pannum-instituttet. Øh, ja, de har fået og, der noget af der en grafie. De har da fået den vildeste graffille, altså Panum Institutet er der, hvor at, øh, folk man laver det, læser, læger. Der, der, der, ja, det er lægestudiet, det er ikke medicinstudiet. Ja, det øh, ligger ind på Ja, det er blandt andet også øh, på Panum, at du kan komme ind og se uh, små øh, hjerner øh, nedfrosset ja. i uh, formaldehydeskrisen. Jeg, jeg, jeg havde jeg jo sig. en indikantet her Høj, mm. som øh, havde været medicinstuderende engang. Han sagde, at han havde været derinde, og så kunne man bare låne en arm, og man må godt få den med hjem. Han løj. Så meget. Ja. Så sagde han så, at jeg skulle forske en arm, kunne man så sige. Så fik man en arm, og han havde haft en arm med hjemme i en weekend, så en gang. Nej, han engang. Det skulle løgn. bare lige i køleskabet. Det er jo løgn. Det er løgn, men det er en god historie. Lå den siden af de ristede løgn? Det var også ham, der sendte de der 20.000 volt gennem os. Nå, det kan jeg også godt Hvorom alting er, så er der kommet graffiti. Øh, øh, ja, hvad står der på den? Den er mega grim i øvrigt øh, bygningen. Selve bygning er ikke særlig køn. Nej. Æ, det er rødt modsten, og så vil bygget bygge, hvad er det slut 60'erne, start 70'erne? Nej, faktisk det er lige i slutningen af 70'erne, tror jeg. Nå, men meget, meget grim. Dengang er Æh, Danmarks største bygning, kan jeg sige. Altså, flest kvadratmeter under tag. Er det rigtigt? Ja. Nå. No. Øh, men men nu, det, det er velkommen til arkitektnyt. Jamen øh... Med Andrew Hughes, Og, og, og Tobias og Kirstine sidder bare tænkte at vi skal spille en plads, ja, så bliver jo godt igen. Jeg kunne bare gå til mig at vide, at der står på det her grafille, fordi det er ikke sådan en rigtig spraymaker. Den er ikke rigtig kønt, men der er nogen, der har været helt Ej, der apporteret. Der, står, der står så så er de stået med, øh, med tre meter rulle. blade med, med maleruller, og så ja. kørt ned. Men så står der sådan noget ex-geek, tror jeg, der står. Ja, det er også det, jeg har fået til. Men der, så står der et O på den anden side, øh, så der er lige noget ex -Gigo. men det fører dig hen til et spørgsmål til Topias Tobias. Har du no idea. Men det er meget, meget cool at skrive x gig på Tejl, eller på, ikke på Tejlombygningen. Åh, oh, der skulle man næppe skrive noget. Det der, var Retsmedicinsk Institut ligger. Øh, på øh, <laughs> Panum Institutet der. Yeah. Jo? Det synes jeg var meget blad at gå helt deroppe og skrive det der. Ikke fordi jeg får det naturligvis har ikke til... Jeg har 69 på alle skorstenene ned mod Sankt Hansdor. der er folk, der får lavet noget. Ja. Nu skal vi så om spillestykke spille et musik. Ja, det skal vi. Fordi det 6 vores gæster fordi... har givet os gaver, og, og, og, og vi trækker vægsler over deres Det er nummer 6 for din det, Christine. Ja. Hvad skal vi det høre? Er... Der siger du, Christine igen. Undskyld, Kier... ja, jeg må sige. Jeg siger, Kirstine. Du ja. sagde, Christine. skal vi spole tilbage og spille? Okay, vi skal, høre, øh, vi, skal, vi skal høre et nummer af PJ Harvey, og jeg okay. kan faktisk godt altså jeg kan bedst lide, når hun er sådan lidt øh, afdæmpet, på en eller anden måde. Det er, det er helt klart, og det her det er sådan et afdæmpet nummer, der hedder The Slow Drug", fra hendes plade, der hedder. You, who, her. Ja, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan man udtaler det. <coughs> Men det er et meget smuk nummer. Det går her. PJ Harvey, som i øvrigt lige øh, har spillet i Danmark, hun spillede faktisk i nogle studie, et studie øh, meget, meget tæt på, hvor vi sidder nu. Mm. Nej. man ud af en eftermiddag, øh, helt tilfældigt. Øh, kommer man gåne øh, herude med skud og ryge en cigaret, eller hvad det nu var, man skulle ud gennem receptionen ja. gang Og så lige pludselig så kommer PJ Harvey gående gennem det her byen. Tænker man, det var der lige... Var, ah, det var da mig ved det inden for kiosken, var det ikke? Og så tænker man lige... Nej, det var da det, det var vist PJ Harvey, der gik der. Så tænker man, Nå, så var man rimelig stolt af at have Men også irriteret over, at man ikke har fået videre vide, at hun var. For det vil man gerne have set. Hvad hedder nogen, Christian? Kirsten. Ja, det jeg det. <laughs> det, fordi du sagde det. Fordi ja. jeg sagde det. Må jeg ikke bare sige Kir"? Jo. Eller ja, Stine ej, Christine, det er der ikke noget. Det er et meget smukt navn. Det skal du selvfølgelig hedde. <coughs> Hvad har mm. Altså, nu var det hed The Slow Drug. Fra pladen Jehuhør. Ja. Vi skal også høre, at der er flere, der har skrevet, nu er Blue Fundation, hvorfor spiller så ikke noget? Det gør vi naturligvis også om lidt. Eller inden klokken fire, så vil du vi spille. Men Kultur. først... Skal ja. vi øh, sætte tiden et døgn tilbage? Fordi i går er vi inde på vores yndlingshjemmeside. Det er den hjemmeside, der hedder heste Og det er heste til de mange, som jeg ved, søger efter den. Og øh, det er jo et sted, hvor at... Øh, hvor mænd hestefolk? Og, mænd og kvinder. Øh, fire primært. Dreng, primært kvinder. Ja, primært kvinder. Som øh, i alle aldre diskuterer øh, heste øh, hesteproblematik, heste-merchandise. Heste-dækner, heste-nyheder, heste, øh, heste-alt En heste. af de helt store nyheder i går var jo, at øh, ham der, som har druknet en heste over i England, nu bliver tiltalt. Ja, og det var der også på tiden. Det var der udbredt glæde ved, ja. det deler vi jo. En af de mere, kan man sige, pfære øh, debatter på hestenettet var den omkring øh, hesteteleparti. Ja. Øh, hvor hvor at en, en ikke voldsomt stor øh, minoritet af hesteejere øh, har oplevet, at, øh, at medier simpelthen kan videreformidle hvad deres heste tænker vi er, du læste op i går for hestenes hjemside hvor at uh, Susi uh, hun havde en hest som jeg ikke husker hed. Den hed uh, hun havde to. Uh. Og den ja, jeg kan, det får vi at vide det om lidt for. De om lidt, men det var de for Men ja, øh, den ene hest som var hendes egen Misha hed. Øh, den ja, Misha, Mascha. Mascha? Nej, altså, det er hende der. Det er rotten for voice -Misha, TV. Er, hed, Misha, hest. Misha, Misha er hendes hest. Misha er hans hest og den står så ude på marken og uh, Susi ringer så til den her heste uh, til repartør, uh, Connie. Conny. Og Connie kan jo ikke se Misha. Hun, mm. hun har jo, kan man sige, bare øh, Susis som medium, øh, eller som øh, binded, bindeled, ikke? Og så er det sådan, at mens den her samtale pågår, så er Susis kæreste i færd med at, at sætte nogle hvide toppe hen, som skal bruge noget stald mm. eller noget folk overleg et eller andet, ikke? Og det kan Connie jo ikke se, vel? Ja. Og alligevel så, så siger øh, Susis så, hvad, hvad tænker Misha på lige nu? Og så siger Connie, den tænker, hvad er det for nogle hvide toppe, der kommer der? Og hvordan... Kunne det, hun vide det? Hvordan kunne du vide det? Med et, hun kan aftale det hele med Susis kæreste, det er usandsynligt. Eller to, hun kan læse Hestens Tanker. Og så var der mere, for der var også en anden hest. Den hed Adrian. Eller hvad hed den anden hest? Bongo? Det får vi at vide lige om lidt. Silas. Silas? Eller Blis. Bliss. Ej, det kan være, der ikke hedder nogen pige i din klasse, der hedder Bliss. Jeg havde nogle piger i min klasse, der hed Bliss. Jeg gik på en meget speciel skole og jeg var den eneste, som ikke havde fire ben. Men der, der øh, har vi været så heldige, at Susie har henvendt sig, fordi der stod nemlig det meget øh, forhjætne i denne øh, øh, oplæg på, på hestenede, at der var meget mere at fortælle. Og vi ringe nu til Susi, som har en tre telefon. Kan jeg forstå? Hej oh, ja. oh, oh, oh, oh. Susi. Hej Susi. Det er. Åh, oh, er du her? Hallo Susi. Hallo Susi. Ja. Okay. Det er uh, Anders Brøndahl, der har stået en masse for Hej. Hej. Hej, tak fordi vi må ringe. Det var da så lidt. Susie, øh, et spørgsmål, jeg lige skal have have afklaret på, eller, eller jeg skal Afklaring. have afklaret. ikke? Kom. Ja. Hvad hedder hesten, som øh, du, du skrev om på hestenettet i går? Ja, men der var jo Misha, som vi sagde rigtigt, Misha. og så var der da, Darcy. Darcy? Darcy, for fanden. Darcy er ikke din hest, vel? Jo, det er. Og det er også det, din hest. Det er en ny hest, jeg for, Forstået. Susie, hvor mange heste øh, har du? Syv. Oh, <laughs> det er jo nærmere det, man kalder et studeri. Så har du et studeri, jo. Eller, ja, eller, eller en hestesamling, kan man sige. En hestesamling, kan man jo nok godt sige. Ja. Hvilke heste har vi at gøre med rent, kan man sige, typemæssigt? Jamen, øh, der er to store almindelige rideheste. Mm. Øh, og så er der et par og en fjordhest. Og fjordhesten, er det den, der er Darcy? Nej, det er en dansk på, der er Darcy. Godt så. Synes, og, I, øh, og Misha er så en jetlænder? Nej, det er en, en araberblanding. Pisse. Okay. Godt. Det nævnte du jo bare ikke før, Susie. Susie <laughs> hvor, mange, hvor mange år har du været, det var, at man vil kalde en hestepige? Åh, oh, lige siden jeg var helt lille, tror jeg. Ja. Men, men, men, du, men du er voksen nu? Ja, 20. Og, og, og, og har, du, har du noget arbejde ved siden af hestene? Eller ja, uddannelse? Nej. Jeg er i gang med uddannelse som landmand. Åh, oh, det passer og, jo så glimrende. Og Susie, hvor i landet øh, har du din heste henne? Jamen, jeg bor mellem, hvor jeg bor næste i Sødjylland. Mm. Sådan der. Og øh, Suzy, øh, det der fangede vores interesse med, di-, med dit indlæg i går på, på, på, på hestenet, det er jo, at du har haft en, et medieud, ikke? Medi Nej, hun hans, ikke været ude. Jamen jeg ved det godt, at i hvert fald har du haft koni til at tale med, med din hest, med Masha. Misha. Ja. Eller, eller i hvert fald øh, hører noget om, hvordan Misha havde det. Kan du forklare omstændigheden, hvordan det foregik? Jamen, øh, det foregik sådan, at jeg ringede Konny øh, op. Jeg havde aftalt en, øh, en tid og en dato med Konny. og øh, ah. så ringede jeg hende op. Ja. Og skulle så være ude ved heste. Øh, jeg havde på intet tidspunkt fortalt Konny noget som helst. Jeg havde bare sagt, at jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om min heste. Og så, øh, det var faktisk det. Og var du skeptisk, eller var du sådan Meget skeptisk, meget skeptisk. Jeg troede faktisk overhovedet ikke på noget af det der gøjl, hun havde evlet om, øh, eller fortalt mig, inden, øh, inden jeg nu selv prøvede det. Okay. Jamen, Konny øh, hun... Øh, det gør jo så lidt om, hvordan, hvordan der var ledet så hvad hesten hedder og, og sådan. Og, ja. og så pludselig kunne hun fortælle mig, hvordan den så ud. Og det kan man altså sige, det kunne hun jo se indenfor hesten i af ah. så, så den ville have været sådan lidt. Den har en hede øh, Ja, men også hvad farven den var, og den har nogle pletter i hovedet ah, okay. og sådan noget. Ah, ja. øhm, øh, <laughs> Nej, heller ikke. <laughs> øh, men så kunne Connie jo så pludselig fortælle mig alt muligt omkring hesten, hun overhovedet ikke kunne vide. Øh, hvordan den opførte sig, og jamen, alle mulige forskellige ting, og den havde lidt ondt der, og den havde et sår der, og... Jamen, altså, hun kunne fortælle mig, hvordan hele min stald derhjemme så ud, øh, og det kan Connie på ingen måde vide, fordi... Ja, hun har aldrig været ude, og ikke nogen billeder af det nogen Men Susie, øh, hvordan opfører Misha så? Jamen, øh, stille og rolig. Men jeg vil sige, under samtalen virker Misha som virker hun, virker hun som om, at hun øh, bliver, så at sige, læst. Nej, altså hun står bare stille og spiser, og hun kigger på mig en gang imellem og kigger lidt sådan ud af vinduet og sådan, men ellers ikke noget sådan unormalt overhovedet. Og er der noget i det, som øh, Connie fortæller, som, øh, som overrasker dig? Altså noget i det, som, som Misha tænker, som overrasker dig? Jamen altså specielt det der med, at Misha hun... Ja, Connie kunne jo ikke vide, at min kæreste han kom hjem med de toppe der, vi Nej. skulle lave læskue af derude. Øh, de blev faktisk lagt af, og fem minutter efter der sagde Connie jo så til mig, at jeg at gerne ville vide, hvad de var til. <laughs> Connie kunne, kunne jo ikke se dem, eller vide det, eller noget som helst, så det var jeg rimelig forbløffet over, hun faktisk kunne, kunne sige. Så der måtte jeg jo ligesom erkende, at der var jeg jo nødt til at tro lidt på det. Og der var Men, også noget med Darcy, ikke? Jo, øh, Darcy keder sig lidt, den står skadet nu, så den, øh, den må ikke så meget. Øh, så han har fået en bold, det havde jeg heller ikke fortalt hende. Øh, og så kunne, øh, det er rigtig bolden, Anders, bolden. Det var en bold. Øh, og lige pludselig, så, så spørger jeg så til sidst, om der er noget, han gerne vil sige til mig. Og det gjorde jeg jo så også med Mischa. Ja. Øh, og så siger hun så, at, øh, at den bold, jeg havde købt til Darcy, den hang øh, for meget over mod Mishas bok, så Mischa kunne nå den. Om ikke, jeg ville hænge den lidt mere ind på midten, fordi at, så synes Darcy, den var lidt sjovere. Ja. Øh, og hvordan i alverden skulle hun vide, at jeg købte en bold til den næste. Det er, er, er usandsynligt, at hun skulle så aftale det med din kæreste, selvfølgelig. Ja, men han, han troede faktisk overhovedet ikke på det, og var meget skeptisk over, at jeg skulle snakke med hende, så jeg tror ikke på det men Susi, øh, der sker jo mere end det her, ikke? Ja. Fortæl, hvad der mere sker. Øh, ja, hvad, <laughs> hvad der mere sker? Jamen, jeg får jo bare lidt at vide, øh, Darcy har en skade, og det havde jeg jo ikke fortalt om. Øh, jeg spørger om den har ondt nogle steder, hvor hun straks siger, at, hvad det er for et bagben, den har ondt i. Men er der øh. noget i det, Darcy eller Misha øh, siger, som, øh, som har ændret dit forhold til de heste? Er, er I lige gode venner? Ja, så jeg er jo lige gode venner med dem, men det har nok givet mig et lidt andet syn på hmm. dem nu. Fordi du fortalte mig noget om, hvordan jeg skulle gøre, når jeg red, at jeg, jeg sad lidt skævt og, og sådan lidt. At jeg lige skulle prøve at rette op på det og, og sådan nogle ting. Øh, og skulle se hesten lidt mere som en hel hest, øh, altså almindelige ting, som ja. jeg altså, prøver at arbejde videre med. Absolut. Men føler du, at du din hest bedre at kende efter det her? Ja, det synes jeg faktisk. Men synes I, øh, så, så sker der jo... Hvad sker der så, mere? Jeg tror ikke, der sker så meget mere. Der sker ikke så meget mere, nej. Har du tænkt dig at ringe til Konny igen med de andre heste? Jamen, jeg fik jo lidt at vide omkring de andre heste. Ja. Jeg så sikrede mig, at de andre de havde det godt øh, og sådan noget. Og der, men er, ellers... er, der, er der nogen trier mellem hestene? Mm, nej, overhovedet ikke. Så øh, hvad koster Konny? Jamen, altså... øh, ja, men det er jo lidt afhængigt af, hvad man skal. Altså, for den der øh, halvanden time, jeg nu snakkede med Konny. Øh, omkring min hest der gav jeg 400 kroner, så det var jo ikke det er noget ikke dyr. Nej, nej, nej, nej. nej, det var det ikke. Det er, er, det, er det med, er det med bilag, så? Ja. Okay. Naturligvis. Ja selvfølgelig er det. Conny er hvid, som man siger. Men er der, er der nogen, er der, har du nogen viden om om konijer kan andet end heste? Altså. Jamen. Øh, er det alle dyr? Også... Ja, det er alle dyr. Er der, der er ikke nogen dyr der simpelthen er for dumme? Det tror jeg. Ikke. Hold da. Ej, Anders, det skal vi prøve. Jamen, vi har jo prøvet, øh, og det er det der jeg mig, det er vi har jo en gang rente der kunne snakke med katte. Ja. Øh, øh, men hun engang få en til at sige mis i stedet. For kats. Men, øh, men jeg tror da måske Conny er mere fra Komni Hun er men, i hvert fald prispillig. Jeg er, øh. jeg er imponeret over. Men øh, Susie, efterfølgende her, ikke? som ja. skeptiker til hesteklærece, har, har du fået et andet syn, altså, på, på selve fænomenet? Ja, jeg er jo nok nødt til at ikke er nødt til, men, men jeg tror mere på det nu. Ja. Fordi, fordi du fortalte mig de ting, som hun absolut ikke kunne vide. Så jeg tror på, at der er nogen, der kan fortælle, hvad det lige er, hesten tænker. Jeg tror ikke på, at de kan sige til hesten, at nu skal den gå derhen eller gøre et eller andet. Jeg tror bare, at den kan fortælle, hvad den lige tænker på. Jeg er helt omslået. Jeg, jeg er overrasket, men også på den gode måde. Jeg vil bede dig om at hilse dine heste mange gange. Jamen, det skal jeg gøre. Og så øh, øh, om at have en rigtig god weekend. Og så vil du vil du, du give, hvis det nu er, når Konja har været der igen, øh, og hun tager, eller du har talt med med de andre heste, hvis der er noget opsigtsvækkende, og det er der garanteret. Og gider ja, så det. sende en, en besked til os, så vi kan høre om det? Det kan jeg tro. Nej, tak skal du have, Susie. Og så øh, har, har din kæreste fået lavet det der ude i hus? Nej, ikke endnu. Træerne vokser ikke ind i himlen, vel? Nej, det gør de nemlig ikke. Det gør de ikke. Men helt sammen at sige, at øh, der er helt langt søndag, som det kan gøres i. Måske Connie skulle tage ja. en samtale med din kæreste, så, ja, så skulle du bare der tror jeg måske også der ja, er, jeg sætte sige. grænser for Connys evner. Ja. Øh, øh, synes, jeg har en rigtig god weekend. og øh, jo, i må Måske snakkes vi ved en jul. Men det det ville være ja. enormt hyggeligt. Ja, men jeg skal da gøre et forsøg. Tak. Du er god et godt menneske. Tak for det. Mojn. Øh, ja. det der er det interessante under den her snak, det er hverken Tobias eller Kirstine til Sydnaden er Hestebjerg <laughs> nogle af jer, fordi de lige er begyndt at sidde det læse cover på de CD'er, I har med. Hør, jeg, jeg har en sang med fra et band, der hedder Band of Horses. Åh, oh, det er et oh. band, vi er meget glade for. Øh, fantastisk. Så, det er så jeg sad faktisk og stenede lidt over det. Der det skal vi da høre efter Ja men hmm. det. fordi de er meget tæt på at være der. Jeg kan sige, de er der om 10 sekunder. Ja. Og øh, vi er tilbage med mere musik øh, og en programoversigt efter sporten, og vi men øh, først skal vi på betrænet. Og, og har det de en hest derude, så pas på. Klokken er fem. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Velkommen til den anden time. Klokken er 11 minutter over 3, og øh, om en time, så øh, går vi på weekend. Ja, så, tør, så klikker vi ud, som man siger. Og jeg glæder mig øh, meget. Det bliver en god weekend, tror jeg. Øh, jeg kan sige, hvis man skal sige julefrokost, pas på. Fordi at det er jo muligt at få en taxi hjem. hvis man havde tænkt at få en taxi hjem. Ved du hvad? Du er fuld af gode råd. Du ja. skulle have sådan et, et radiogram, hvor man kommer med tips. Spørg bare. Og øh, så øh, jeg vil også sige, hvis man kører hjem øh, fra arbejde, nu skal man undgå ring 3. Ja, uden for København eller ja, ring, folk, ringvejen uden for ja, motorring. undgå ringvejen. Kør ind gennem bykernerne, hvorinde I er, ja. fordi det har jeg, alle de er der opgivet. Ja, så der er fri plads i, i øjeblikket gennem Aarhus, der er, der er fuld plads igennem uh, Tids. Er, er man i Aarhus nede hernede Domkirken, så skal man prøve at køre lidt rundt dernede ved parkeringspladsen nede ved Domkirken. Ved Stortorg? Ja, ved Stortorg. Ja. Ikke for noget andet end bare for, for, for at køre rundt. Ja. Jeg skal også det, så... række det minden på Magispiza. Øh, og hvad hedder den anden over? Var... Hak? Ah, oh! ah! Jeg ser Café Hak i Radio. Undskyld, undskyld, Jeg undskyld, skulle aldrig nogen sådan en sagt nej, en. Det mener nej, mig nej, om noget, nej. at vi har faktisk uh, smagsdommer tema i dag. Skyd mig lige, skyd mig lige. Oh, tak. Inden på Jeg laver den dyn hurtigt fordi vi er jo lidt fremskrevet. Ja, uh, vi har uh, en tema. Uh, det er selv vores julekalender, så er den her. Årets julegave, -idé. den erotiske fiskalender, den kan vi altså ikke ignorere. Nej. Det er øh, nøgne kvinder med meget stor fisk i hænderne i hænderne, ude i vandet. Det er øh, utrolig at ingen har opdaget det først øh, før. Så er det der smagsdommer tema, fordi Adrian Hughes, den lille sno, har øh, endelig bedt på. Adrian Hughes er jo øh, vært, gammel... Øh, vært er så stor at Han er formand, han, han er præsident. Han er gammel øh, radiovært på... Han generaldirektør. Han er gammel radiovært på P4's ja. øh, morgenradio på øh, Københavnerkanalen, eller på øh, Københavns Radio. Ja. Øh, og nu fik han altså solgt sit program, hvor han så kunne sidde og friends sig selv sammen med nogle rigtig interessante mennesker hver eneste torsdag aften på DR2. Et program øh, elsket af alle. I, uh, går I går aftes var der en, en, en helt speciel hilsen til os i ja. programmet. Ja. Øh, vi kommer til det øh, en længe, det kan jeg godt sige. Så er der segmentet, et nyt segment, jobs vi i vores virkelsefansi ikke anede eksisterede denne uge med Pokermassør. Og så er der et sjovt klip med Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Men det kan vi da spille allerede nu. Det synes jeg er en god idé. Det vil jeg gerne spille. Det er øh, øh, men det, der mm, er jo ikke noget nej. reference nej. til det, som der står her, men det lyder sjovt. Det er vores Beskæftigelsesminister og hjernen bag regeringen, øh, Venstres øh, hjerne, om man vil, ikke? Ja. Det siger man, det kalder man ham. Ja. Arkitekten bag Venstres politik. Chief Whip. Prøv at høre. De der arbejdsgiver skal jo knaldes. Benhårdt. Ja, De der arbejdsgiver skal jo knaldes. Benhår ja, ja. Ej, det var rigtig sjovt. Jeg, jeg synes det er sjovt, og jeg, synes det er, og det er, jeg ved, at det er noget, vores redaktion har brugt øh, ja, det meste forhånden, ikke? På, I hver hvert fald har du... Åh, har... oh. oh. oh, hvad var det? Oh, ja, det er også nemt Det var bare en lille gennemgang. Øh, oh. Fordi vi har jo besøg af Kirstine. Øh, Kirstine. Fra Blue Foundation og Tobias. Og Tobias. Mm -hmm. Hver gang, hver gang, hver gang, hey. hver gang jeg præsenterer jeg, så ser så opgiven ud, Kirstine. Øh, du gør i hvert fald. <laughs> Jamen, det, er, fordi, det er jo også på mange måder en, en frustrerende oplevelse at være gæst i det her program og uh, det ikke meget hyggeligt? Jeg synes faktisk, det er rigtigt. Jeg synes, det er ret hyggeligt. Altså, det er fået... svært at hamle op, op med jer jo. I skal, nej, I så fint. I har et ja. orkester, hallo. Ja. <laughs> uh, et succesfuldt orkester, som står foran et stort internationalt gennembrud. Vi har et lille radioprogram, så det er slet ikke noget med at hamle op. Det er kun, uh, vi, vi bliver bare lidt bekymret nogle gange, fordi så tænker vi, hvis I nu er ked jer eller noget, det vil vi helst ikke have. Så I til tænker... de andre orkester. Eller sig, jeg sidder og tænker, jeg skulle ind, I også lave noget andet i dag. Ja, jeg kunne også. Vi skal kigge forbi Godmorgen Danmark. Ja. Øh, det er to klip, der har, ligesom vi har skubbet foran os hele ugen, som vi aldrig rigtig har ja, noget Og for det er altid hårdt at skubbe Ole Steffensen foran sig. Men det er sjovt. Øh, ja. Og så skal vi have gå. Og så skal vi også lidt bagud med julekalenderen, skal ja. jeg skynde mig sige, hvor vi allerede er nået siden syvende. Øh, men der kommer et resumé, det skal nok gå. Og vi skal ringe til Kasper. Ja. Øh, jeg tænkte på, at vi skulle ringe til Kasper nu. Jeg synes, det er en god idé, men skal vi ikke spille et stykke musik først der er jo gæsted det, det, det er musik, der er lavet af gæsted Og i aften kl. 20, øh, i Store Vega i København, hmm. der kan man se Blue Foundation. Der er stadig, der er stadig i døren. nede i store pladser, der kan købes i døren. Ja. I Vega, ikke? Mm -hmm. Så er der en velkommen til programmet igen. Godt nummer. Det er et fantastisk nummer, uh, Blue Foundation, og uh, nummeret hedder Enemy, og uh, jeg, jeg har allerede sagt det, men jeg vil godt sige det igen. Næ, det tror jeg faktisk ikke, jeg har sagt. Det er for Nej. jeres album, det hedder Life of Ghosts. Mm -hmm. Et dejligt album, vil jeg sige. Jeg vil også sige det. Uh, og nu har jeg sagt det. Jeg sagde det, nu to. Ja. Uh, og hvis du vil sige noget andet, det har jeg glemt, men det kommer jeg tilbage til. Og om et øjeblik skal vi høre musik for jeres uh, CD. Nu hører I, hører I vores program rigtig meget. Altså, De uh, okay. har været i studiet og på ja. og sådan noget, ja. mm -hmm. ikke? Ja. Øh, For Det har ikke noget at gøre med I. ikke både er om programmet selvfølgelig. Nej, men det er, man har andre at gøre Men her i vores program, der øh, sker der det i februar eller marts i år, ja. at øh, der er en lytter, der ringer ind i Tillyspengård. Han hedder Kasper, han er 17 år, han kommer for ja, okay. 20. Han er landbrugsmedhjælper. Han ringer ind og vender ja. og Han er meget, meget sød fyr, øh, som vi så bliver ved med at ringe op hver en gang om ugen og høre, hvordan går det lige? Ikke? Ja. Eller han ringer faktisk ind og deltager flere gange i Tillyspengård. Ja og han der er også en vis form for klageaktivitet over at han ikke får sin gevinst. Ja ikke mindst fordi det han var gennemtræt fire gange ja. inden for to tre måneder så siger løbesky nu jo får brøllet med en promjø. Og det var ikke rigtigt. Jamen det er ikke rigtigt Men det er ikke vores skyld skal jeg sige det er kryds skyld. ikke? Jo ja. vores øh, relationschef som jo pakker og sender. Øh, og det henter gravid. Ja der okay. øh, ja, ja ja det er ikke sjovt at ryne med mere fordi der er sket ja. jo noget. Ja. Så med det med det altså men det, ja. det det er jo ikke alle fund bare kunne blive gravid sådan en one shot vel? Men, men øh, øh, hun spiser stadig på to. Det kan man sige hun gør. Jamen, men dit er to. Så der går ikke røg uden en brand, uden at der er vand er på, i kroppen, på, som på man siger. Nej. Men hvorom alting er, så er øh, Kasper i øjeblikket, han er til daglig ansat på en svinefarm, som er et Okay. Ja og går i, i, i dagtimerne i ugen øh, på laboskole. Ja det har Ja, det gør han så nu jo, eller ja, agroskolen. Ja, ja, og, og, og, ja. og, og der er faktisk en del, vi skal snakke med ham om, fordi... Det, der kan du ikke er, ringe op, fordi så altså, bliver det her meget langt? Så, så siger jeg, ja, fordi han er jo også til tilsyneladende øh, ved at blive en, en medspiller i sit eget liv, kan man sige. Ja. Lidt en betragter af sin oh, egen Truman Show-agtigt. Ja, præcis. Øh, fordi han jo altså selvfølgelig, hver sin berømthed her, øh, er begyndt at tiltænke sig en noget større oh. position. Hallo, Kasper? Jo. Well. Oh, det er din bedste venner fra København. Ikke, hører ja. Hej. Hvor er det? Jeg går ud, mig. Hvor du henne? For du sidder i en traktor. Nej, jeg er lige på vej hjem fra, uh, fra togstationen, så jeg er hjem til privat. Nå, okay. Er du i Tisladet, eller nu? Ja. Yeah. Er du på ben? Ja. Hvordan blev du da? Farsmaster 323? Ja, hvad skete der med hent? Ja, jeg har ikke fået det kørkvælde endnu. Nej, nej, nej. Men far plejer der at hente dig? Nej, jeg plejer god. Hvor langt er, er der? En, af... Ja, måske um... I, um... I sidste... sidste... Forårig... Nej, i forårig... fredag. Der stod du og ventet på din far. Ja, det var også noget ekstraordinært. Nå, hvad havde du gjort der? Ja, men det ved jeg. Nå. Men i dag var det ikke. Der havde han ikke tid. Nej, jeg havde spurgt ham godt nok. Kasper, hvordan går det? Hvordan har jeg havde spurgt ham. Jo... Men øh, jeg spørger lige igen så. Kasper, hvordan går det? Det går meget godt, det sagde Kasper faktisk. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Kasper? Åh. Hvad sker der? Vi oh, ja. Begynder, begynder det at trække ud i Venstre, lille fyr, og så ligger læ det ned og søg hjælp med det samme. Hvis sammen. de sortstreger når hjertet, så er det slut. Ja. Ja, det er godt. Du kan også gøre det, du Ej. knæver armen af. Bare sådan lige for at gøre ja. Jamen, det, ja. det er den eller dig. Nej, men eh, alvorligt talt, har du nogen planer for i aften? Ja, Eget i aften, men i morgen? hvad skal det ske i morgen? Der bliver mand jo 18. Ej, det er altså flot. Så blev øh, Nå, vores lille dreng til en voksen mand. Nej, nu bliver jeg helt rørsbrændt. Er det virkelig tid nu, at du skal yeah. sige farvel til barndomsårene? Men lærer jeg. Hey, nej, nej, for nej, nej, nej. Den har du da gået stille med. Jo. 18 år. Ja. Kasper, hvad skal der ske i morgen? Hvad skal fortæl i min sygdom, fra når du vågner, ja. til at du går i seng gang gangen mandag morgen. Hvad skal der ske? Ja, fortæl, fortæl. Nej, jeg vågner. Ja. Så kommer muen med en bak med rundt Så kommer mor med en bak rundt stykker. Så skal jeg spises i seng. Ja, og der skal krummes. Men det, er jo, det, er jo, det, er jo, det sker jo tit, kan man sige. Så det er jo ikke... Men, ja ja. Men, ja, ja. Men, men, men, men er der også er der gæster? Er der gaver? Hvad sker der? Jamen, så får jeg en par gaver. Så går jeg op i køkken. Så spiser jeg lidt mor med mormad der. Men skal han også døde imod med? Ja, ja. Men øh, jeg har regnet af med, at jeg kommer nu. Jeg har inviteret nu i hvert fald. Du er ikke... Hvad så, når du er færdig med morgenmaden? Hvad skal du så spise? Skal jeg snart frokost tid? <laughs> snart frokost, ja. ja. <laughs> men hvad, hvad, det er jo lørdag, det er jo heldigt, altså, så, så der, er jo, der er jo mulighed for noget... At, har du fornemmelse af, at der er noget form for overraskelse på vej? Nej. Nå. Det bruger man ikke i tistede. Uh, jo, men, uh... men... Men det kunne da, <laughs> da godt være. Det læger bare af til dem. Nå, okay. Så man siger, så, så skal vi nok lade være med at være med Men lige. der er da også det der med, at det er jo påfaldende, at dagen før din 18-års fødselsdag, så er din far pludselig ikke nede at hente dig på station. Det kan da godt være, at han har travlt med noget andet, Kasper. Det kan Jamen da godt nok. være, at der skal bygges noget ude i skuret i øjeblikket. Ja, det kan jeg godt være. Kasper, øh, hvad så i morgen aften? Ja. Mmm, ja, jeg regner af, det ved, ved jeg, Charlotte vest, uh -huh. er ude på universitetet, og i Aften. Nå, i aften eller i morgen aften? I aften. Ja, i aften og i morgen aften og søndagen aften. Nå. Trøft, hun er Den trøft. lille nare. Ja, det jeg Charlotte er jo din øh, veninde. Yes. Yes. Yes. Og øh, det er bare for nye lytter. Øh, og også for at fra Christina og mm -hmm. uh, Tobias fra Blue Foundation, der er vores hus-djs i dag, som sidder herinde. Ja. Så de er også med. Ja. Øh, Kasper har en veninde, der hedder Charlotte, men hun er... Hun, okay. har, hun er svær at finde ud af der siger, Hun er som et spændt Ja, huller i, der hun er... Hun er ikke, jeg vil ikke sige, at hun er bedraget. Jeg vil bare sige, at hun har dybder, som vi ikke helt har lovet. Ja. Hun er vel som en mærvelgrav, ikke? Ja, hun skal okay. også tage en rolle jeg mener, det er absolut pænt, er jo ikke drømmer om at krisere Charlotte. Jeg synes bare, at det har været en lang indsejling, som man siger. Det er jo Oslofjorden gange med 26 efterhånden. Men det er fair nok. Problemet er bare, at hvis hun så ikke kommer til den 18 års så begynder jeg at blive lidt... Så synes jeg måske, så så, så, så strammer vi skruene, ikke? Vil du ikke sige det, Anders? Jo. Som venner? Jamen, jeg har jo vel inviteret noget endnu for pokker. Nej, det er ikke. Og så er det selvfølgelig også det mærkeligt at regne med, at hun så bare dukker op nu, når du... Også fordi hun tænker, hvornår jeg inviterer mig? Det er ja, mærkeligt. Det jeg... Der er... Hun de kan ikke, er ikke regne noget, men man, der er rundt regnet 9 timer til, at han har fødselsdag. Ja. Øh, har. Han har ikke inviteret mig. <spar> no. Hvad sker der? Kan jeg vide, at han slet ikke kan lide mig længere? Men Kasper, har du overvejet at invitere hende? Nej. Nej. Nå, hvorfor? Fordi jeg Ja, man kan gider af alt det selskab, det. Nej, det er også vandre. Du gider bare ikke andre mennesker? Nej. Hvorfor? I det hele taget har jeg mennesker, det ikke hader Det er derfor, du har valgt at bo sammen med grise. Så er du flyttet, <laughs> så er du flyttet til Tyen, men, og så bor du øh, sammen med 6.000 slagte svin. Ej, jeg kan godt sætte mig ind med Kasper Mener, men kan også, det der fest, det kan også blive for meget, Anders. Ja. Og de, hvornår, hvornår siger man, om nu må jeg egentlig godt gå? Det, det, det er jo meget svært, ikke? Jo, ja, det Men på den anden side vil man også godt frejre, at det er jo 18 år. Det er jo ikke... Det er jo ikke ja, år. ja, vi kommer over. Kasper, hvad det, du ønsker dig? Ja. Nå... No, Lidt over hvad? Hvad? Lidt af det? En masse DVD-film. Det er godt. En ting, som, uh, som jeg er nødt til at spørge op, det er... Er du begyndt at ryge, Kasper? Ej, uh, Egen, eh, men uh, det, er, det er tæt over. <laughs> Nej, nah, det er godt nok. Bare du holder den til eftermiddag i morgen, fordi så er det jo... Så er der jo på kørekort i, farveren, det der, der er det. i farveren, Nej, det er jo. Nå? Nej, det det er, er, rundt, er, der, den er der en, Er der en tur 1.23'eren tror du, den dag, du får køregårdet? Må mm, hvad med. Eller om du får lov at køre traktoren ind gennem ladet? Ikke, at du kan få en tur på den. Hold, du, de dit lille beskidte kører. Jeg spørger dig, om, når du så får det køregård på et tidspunkt. Nu er du fyldt af den, når du får køregårdet. Om du så får lov til at køre rundt i din fars Master 3.23? Ja, det de yeah. der, der er det, der en tur. Ja, for det blev jo men. Nå, se, hvad nu det? Nå, så går den i arv i... i det. Ja, men den er ved at sætte mos, og de skal have en ny hjælp. Nå. Nå, hvad kører de to der? Jeg ved, om de kører en Master 6, eller hvad er det bliver til. Uh, uh, man flotter sig. Jeg kan indfælde Hyundai Sonata, hvis der. er. Sonata nej, har det der høj kendtægelsesværdi. Nej. Og så kan man skræmme børn med den. Kasper... Øh... Kasper, du er 18 år i morgen. Prøv lige at tænke. Jeg har helt rystet nu. Du må stemme. Du må... Du må... Ja, det er jo egentlig det, ikke? Ja. Kør en bil. Og du kan blive valgt til Folketinget? Det har jeg så godt nok ingen plan om lige forudøvel. Ej, men du MÅ! Ja. Yeah. Du må også gå på værtshus, så er der nogen planer om det? Nej. Nej. Kasper, inden vi skal ringe af, har jeg lige øh, Vi har en høne, vi skal plukke med dig. Eller ikke med dig, men folk omkring dig. Ja. Hvad for en høren? Øh, på agroskolen nede i Herning, ikke? Hvad er det? Der har man åbenbart øh, Synes det er morsomt at, øh, at hænge dig ud på nogle, øh, på nogle hjemmesider. Ja, det har jeg for nu år. Der synes jeg måske godt, du kunne nævne over for dem, at hvis det ikke snart får en mere løde karakter, så kan det godt få konsekvenser herfra. Ja, Fordi jeg synes, jeg synes, det måske lige er at, at sige, Se os, AgroSkolen, vi er fede, vi kender Kasper. Få jer selv et liv, kunne jeg måske have lov at sige. <laughs> ja, det, det må du må meget gerne hilse dem for. Okay, Kasper, de har også ringet, og det er ikke engang løgn, de har ringet fra TV MidtVest. Ja, det ved jeg godt. Har de, har de fået fat i dig? Jeg snakker med dem i går. Uh, yes. Det er, at uh, tv stationen er oppe der, hvor du kommer fra, TV2s tv station yeah. uh, som dækker thy områder blandt andet, og yeah. de siger, at uh, de vil gøre en 20 meter yeah. uh, til deres fjernsynsprogram. Ikke? Og ja. så uh, oh. har jeg med vilje ikke ringet tilbage, for jeg tænkte, de skal ikke ringe sin dig. Nej, du skal også have lov, at du har jo også et liv uh, uden for medierne. Ja, ja. Hvad okay. har du sagt til dem? Hvad har du sagt til dem, Kasper? men jeg lod dem lige først hænge en uges tid. Godt. Og så ringer jeg, så så står... Så fik han en bedre interview i telefonen, så spurgte han om, om jeg ville lige fjernsyn, så ja, skal jeg lige tænke over. Ja, det er godt. Og hvad så? Det tænker du over nu? Det tænker jeg. Ja. Okay. Okay. ja, så står han, så vil han have ringet til jer, og så vil han uh, skrive til mig, ja. På her, er. Prøv at alt det, du lige fortalte, det er, du har gjort, du har ja. usen, og lavet ham hængere i det har du lært Charlotte jo. Ja, det er ikke engang løgn. Det, er det, det er Charlotte hostling, du laver med dem nu. Men det er også fint, Charlotte kan bruges til mange ting. <laughs> Jeg synes, du skulle overvejs at øh, ringe og, og, og, og invitere en til morgen. Men det, jeg skal ikke leve dit liv. Det er jo, hvis jeg var dig, så Kasper, jeg ved ikke, hvad du gør. Nu gør du det. Så, du gør, øh, som du skal gøre. ringer du til Charlotte, øh, og så, så, så med din blideste stemme, du kan. Prøv at tale den lidt. Prøv at prøv at sige. Hej, Charlotte. Hvordan går det med den blideste stemme, du kan? Åh, oh, jamen... Uh, lige nu... Ja. ja. Jamen, der er mange mand af mennesker her. Ah, okay. Nej, men det er lige meget, Kasper. Bare, det, det. det er lige meget. Så vidste jeg, som om det ja. var Charlotte. Så jeg jeg gider af at sidde og viske til som om du var en miste kat. <laughs> Se, det har jeg jo ikke sagt. Vel, men igen. 18 år, og han Ej, skal bare 18. Men, den. men, men uh, Kasper, øh, sig det som om... Øh, så tager jeg den. Så siger jeg... Det er Charlotte! Wow, well, det Kasper. Er det det blideste? Nej. Nej jeg tror, så sig det, som, som, du, som du, må du... Må jeg, tænker jeg tænker Kasper? Nej, du, Kasper skal sige det af, for Kasper kan godt. Okay. Det er Charlotte. <laughs> Hvor er ikke Kasper. Jeg vidste, du havde det i oh, Jeg Jeg havde som at min livmor ringede. Og Kasper, det du gør, det du <laughs> ikke, det er så inviterer du hen, og så siger du på, jeg følger 18 i morgen må ikke invitere dig uh, hjem og spise så de gamle eller ud på en rigtig god middag ude i byen. Ja, jeg, jeg kan lide chivskantine, så hvad ved jeg, et eller andet hvor man tager hen uh, og så uh, uden pæs, så tager jeg, jeg to helt alene, og så alt det der med venner og morgen. Ja. glem det, ikke. Så Vend det med det, Vend med det. Jeg tror også det er vigtigt, at I få afklaret jeres forhold til dem. Vi skal ikke leve dit liv, Kasper. Det er det, jeg prøver stadig godt Nej, nej, det er sgu alle din tosser, du går på skole med, og en som skal hænge sig op på... Altså Kasper, han har vundet en t-shirts, Kasper's vinder. Jeg hvornår kommer de t-shirts ind, så nu Hold nu op. Kasper, kan du have til at ringe op? Ja, men det har været rigtig hyggeligt at tale med dig, og tillykke med i morgen. Jo, jo tak. Og Anders, har du noget at Ikke andet end Vi spiller første sang til Kasper. Kasper, den her er til dig. tak. Tusind tak fordi, at du gider og holder os ud Ja, helt, helt Charlotte, ikke? Yes. Må vi ringe på mand og høre, hvordan det gik? Det må jeg Ja, ah, men det er dejligt. Det godt godt ved. Menneske. Kasper, øh, rigtig ty mange gange tillykke med ja. det. Moin. Well. Moin. Det her er øh, Jimi Hendrix og happy birthday. Tillykke til Kasper øh, i ty øh, Danmarks øh, bedste menneske. Øh, og det er ikke bare noget, jeg siger, øh, han er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig et dejligt menneske. Ja, når jeg siger, at han kan blive valgt til Folketinget, så er det jo ikke tom ord, for jeg tror også, ikke fordi han skal det nu, han skal jo lige leve sin ungdomod. Men jeg tror at røren kan sted. Ja? For vi ved han her, han har det hjerte. Ja, det er ingen gange løgn. Øh, en anden ting, som, eller noget andet, det er jo også, Tom Waits, der har følge i dag, vil jeg sige. Det når vi så ikke at fejre. Øh, og Jim Møsens, øh, han har vel også have fuldstad i dag, hvis han havde levet Tilfældigt, som en lytterskriver skriver? Næppe. Næppe. I går aftes i øh, Smagsdommerne på DR2. Smagsdommerne, hvad er det for et program? Det er Fortæl jo gang. Det er et flagskilt. Du, du har familie, der er med i det hjemme. Ja, det har jeg. Øh, jeg har jo altid drømt om at være med i Smagsdommerne, men jeg har ikke gået på universitetet. Mm. Øh, men der er således et program. i. Det er jo sådan, på DR2 har man valgt at, at sløjefe en del øh, kulturelle udsendelser, sådan noget, som for eksempel udsendelser omtaler nye bøger, nye film, nye... Øh, musik. Nej, der er stadig musikprogrammet en gang imellem, ikke? Men, ja, åh, men det meste er løs af hende i et hjørne. Og så i stedet for har man uh, banket Edwin Hughes, uh, som jo er en gammel uh, regionalvært for uh, For B B 4, -4. kanal i København. Eller uh, kanal i København, uh, København. Altså så sammen og sige tag du her, uh, gør du vel og inviterer nogle sjove folk ind. Og det har han så gjort, det måske uh, med uskroelig stort synes jeg. Mm. Det er jo det, man kalder kalde DR2's flagskib. Ja. Uh, så hver torsdag uh, i 22.40... skal ikke være så højpind. Det, er det den er. Undskyld, ja. det er bare Peter, der kommer ind og teknik, og det er også svært at det er han jo Ja, ja, men nu gør han noget teknisk. Ja, ja. En bærer bærer ja. brød. Ja. Øh, så, øh, <coughs> så har han forskellige smagsdommer inden. Mm. Og så anvender de det, der er hint ja. øh, Sidste gang var der nogle børnebøger, for eksempel. Det ja. kan være et muligt det kan også være et, et billede, et teaterstykke, eller en film. Jeg øh, så det program, hvor de storebror var med. Min, min storbror er jo læge. Et af de programmer, Jeg er Læge, og derfor har han jo helt velkvalificeret ja, til at snakke. Det er også et kulturelt orakel. Ja. Ligesom, det skal vi ikke komme ind på. Jeg går ikke hen og opererer hans patienter. Lad det nu ligge. Og derfor har vi... Øh, og han var inde, og han havde en god oplevelse med. Og Michael Jeppesen, øh, bagsidskribent og entreprenør, øh, har, har jo også været... en entreprenører Ja, det er under afvikling. Skal vi ikke sige det? Oh. Og øh, er også inde, var også inde i går, fordi han havde været inde i sidste uge, og havde så fortalt, øh, at der var en udstilling med en tysker, som var helt fantastisk. Derfor var Edvigand og Michael inde og se udstillingen i går. Og de anmeldte en film af Anders Morgenthaler, ja. ham der, som jo ikke kunne lide Morten ja. i går. Ja. Øh, og det gik godt. Og alt gik sådan set godt i det program, indtil til allersidst. Ja, øh, og jeg vil lige komme et eksempel for et tidligt hårdmøgte. Det er ja. der, hvor din store han er med. Og... Øh, øh, man har inviteret ind, og, det, og jeg er alt for dum til at forstå Spoken Word og, og sådan nogle ting, men der havde man æ, verdensmesteren i Spoken Word inden, ja. æ, som Edwin som, Hughes gav en flaske Fallen Branca, som æ, tillykke med det. Bare jeg tror jeg faktisk, det var Fallen Mensa. også, ja. Æ, men der æ, kan jeg huske, at de anmeldte vi det der Anders W. Berlsen-stykke, det var på Nørrebro's Teater. Hedwig, Hedwig Og The Angry Inch. Og der er ham, vores æ, ven her, Proiden, han er Spoken Word-fyren. Han var meget. Øh, Snakkede et sprog, som jeg ikke forstod. Og det, og det var sådan noget, hvis det nu blevet opført, altså da det blev opført i 70'erne off-broadway, der kunne jeg se uh, synergien i det. Og der tænkte jeg bare, at jeg forstår det ikke. Ja. Øh, og det var jo ikke fordi, at, øh, at det, han sagde, var sikkert, var forkert eller noget. Nej. Det var bare meget højt. Ja. Og der er også et vist element af misundelse, når vi to sidder og ikke kan lide det, fordi vi vil jo gerne. Altså. Jeg tror jeg egentlig, ikke, jeg havde lyst til at være med. Jeg tror ikke, jeg ville godt kunne forstå, hvad de sagde. Nå, ja, ja, og, og jeg synes det også nogle gange, det er et godt program, men, men, men eller. Det bare, øh... I går havde de et hårdt hold inde. De havde Kirsten Jakobsen inde, som er øh, gammel øh, søndagsredaktør på Bladet, mm. nu forfatter. Og øh, så havde de ham øh, flæskekæbe fra øh, nyhedsavisen, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Øh, Ansvars Havn, chefredaktør. Øh... Han er ikke flint. Undskyld, Truss. jeg kalder ham flæskekæbe. Nej, nej, det var ligesom at lave sjov med folk, fordi de er, det er ugribende. Struman. Oh, nej. Antistromer, kan man Simon sige. Simon Andersen hedder han. Det Rigtig er Simon inden for En fra en fra lokalevisen, Nyhedsavisen. Og så hende øh, øh, fra Weekendvisen, anmelderen, hmm. øh, den øh, store feminist og lesbiske kamp. Eleonora Kristina Stor, var inde og, og, og hejlede forskellige ting igennem. Ja. Det var hyggeligt. Ved, da programmet skal til at nå enden, ja. så, øh, og jeg synes altså ikke, vi har sagt noget om smagsdommerne rigtigt. Jeg synes ikke, vi har svinet smagsdommerne som sådan til, hvis jeg var hyundai så ville, jeg ringe ind. Øh, så ville jeg have ringet ind og klæde for lang tid siden. Ja. Hvis jeg havde været mange andre personer, havde jeg ringet ind og klæde. Ja, ja, ja. øh, men, men den lille fyr Adrian er en følsom mand. Hør afslutningen af hans program i går. De sorte spejdere og Godmorgen P3 i Danmarks Radio kører en decideret hets mod smagstommerne for tiden. Og bare for at de skal få noget at snakke om, så diskuterer vi i næste uge følgende emner på deres respektive originalsprog uden danske undertekster. En græsk tragedie, en tysk film et russisk teaterstykke og ikke at forglemme persiske tæpper. Ja, det ja, er ja. noget. Ja. Ja. ja, Tobias. Det der ja. skete lige efterfølgende, det var meget søt. det var fordi der, der taler lidt under udgangsvinjetten. Ja. Det var meget ja, sjovt. Hey. Kommer vi jo i radioen i morgen, siger han ja. så til Kirsten. Ja, det gør du, de, ja. Men jeg tror, at altså, lidt vi, vi flyver på fjer her. Jeg tror også, fordi vi er blevet lidt uh, Adrian, at der er sket det uh, fra Hughes side, er, at han uh, ved, at vi vil tage det med. Ja. Og så er hans mission lykkedes. Jamen, jeg tror også, det er noget med, at Kanonkongen har sagt noget. Så altså, på den måde, at, at, at god P3 har reelt har sagt ja. noget, og så kommer vi med på en lidt der. Øh, men kære lytter, øh, det han siger jo, jeg, jeg kan lige tage starten og glippet bare igen, på at ja. høre ikke, det han siger. Nej, det siger han ikke, vi skal lige stoppe musikken. Det er musikken. Det, sorte Spejder og Godmorgen morgenpetræ 3 i Danmarks Radio kører en decideret hæts mod smagstommerne for tiden. Og det kan jeg sige, det gør vi ikke, øh, det tror jeg ikke, vi gjorde. Men kære Adrian Hughes, lyt med i Det Sorte Spejder ja. øh, for mandag. Øh, fra kl. 14.10 cirka, og frem til kl. 16. Så skal vi Så skal jeg fortælle dig, hvad hets er, min lille maskede venne. Det er ugen op til julefrokosten, og yeah, du kan da. ikke sagtens få den tur fredag, næste fredag, hvor der er er julefrokosten. Det skal ikke være det. Hvis du vil se have heds, så skal du få heds. Jeg er for træt i dag til overhovedet at begynde, Ej, og har så eksploderet giv... fire Hyundai ind i et eller andet, det vil jeg ikke engang hisse over. Nej. Men vil du have heds Adrian Hughes, så er det det, du skal få. Vil du godt give en lille smagsprøve? På hedsen? Nej, mere på hvad vi er oppe imod, ikke? Nå nej, der sagde jeg noget, jeg ikke vidste noget om. Hvad? Men det er fordi, der er et klip, der hedder Adrian Hughes 1-6. Jeg vil helst høre en historie om mig selv. I denne søde juletid er der kultur hid og dit. Julen er en tid, hvor om vi må. Hvad for noget? Vi må. Hvad, for noget? Hvad sagde du? Det er Adrian Hughes. Christ. Okay, det tror jeg, du bliver nødt til at uddybe. Andre mandedrømme finder vi i Afghanistan. Mm, mm, den tager vi lige igen. Andre mandedrømme finder vi i Afghanistan. Øh, og det sidste klip. Der er godt nok punkter på rød beden her. Jeg kan sige, at de her klip, øh, kænger, mig hvor end nu, det kommer jeg til senere. Ja. På mandag, Adrian Hughes, headsday ja. i de sorte vi skal videre med noget musik, for der er 20 minutter tilbage af programmet. Ja, men nu er det endelig der kommer til fadet. Ja, den er faktisk gået i gang, kan man høre. Ja, vi ja. ja. Og det er Stina sammen, som har lavet en uh, version af et nummer, der hedder I Dream of Jeanie with wi the Light Brown Hair. Og det er faktisk et gammelt nummer fra 1854. Et af de ældste numre, vi nogensinde har spillet. Det, det er virkelig godt lavet. Er, er den nutid den tids? Ja. Yeah. Ja, yeah. Kristine, er du sød lige og fortælle igen, hvad det var? Ja, yeah, det, det var et nummer, der hedder I Dream of Genie with a Light Brown Hair. Og det er en cover-version, som Stina Nordenstam har lavet. Mm. Uh, og det er et gammelt nummer fra 1854, som en, uh, en amerikansk sangskriver, der hedder Stephen Foster, har skrevet. Sådan. Og det er fra pladen People are Strange, som er rene nummer af fremført af Stine Nordstrøm. Og det er en topplade, Anders. Den er virkelig godt. Anders, har du pladet mærke af Nej, det har jeg ikke endnu. Men på vores hjemmeside, DR.K, Skåste og Der kan du se, hvad der er, vi har spillet. Undskyld. Der sætter vi albumtitlen titel på det hele også. Kære lytter, hvis du netop tager på radio, når du sidder i køen rundt om Horsens lige nu, og det bare, damn it! Så er jeg med ro, fordi vi skal til at spille uh, Tilspænk lidt. Ja, og tag også med ro, fordi at og uh, Pläkken udbyggelse her netop vejen omkring Vejlebroen, ja. Vejle ja. som i allerede 2030 skulle der være en lettelse på vej. Samme dag, som de er færdige med den nye ringmetro rundt omkring København. Mm, uh, vi har øvet besøg af Tobias og Christine fra uh, Blue Foundation, som spiller må jeg i aften. Om noget? Du ja. må lige vente til at jeg er færdig med Nå, at så, så tror jeg, ja, så det, noget, vil jeg, jeg vil sige noget. Bare. Og du må også lige vente, Tobias. Mm. Fordi i aften i Storvikke i København, der spiller I. Der er præmier øh, til dem, som deltager i Titteds nu. Ja. Øh, der er, hvad er præmien? Vi har to øh, helt sprit nye t-shirts med, som, øh, man vinder. Som, som man kan vinde her i Titteds Bingo. af Lefix. Men der er nogen, der har spurgt, øh, om der var mulighed for at vinde to billetter. Er det for meget? For det, et. det skal vi lige spørge vores manager om. Det kan godt det være, være, det det kan være, der er muligt. Er. Det var bare det, jeg vil ja. Det var ikke fordi, du var ikke måtte sige det. Siger, det der var er da bare utroligt, at der sidder, både Tobias og mig og sidder med hånden op, og den eneste, du spørger, det er så Jamen, <laughs> det var fordi, vi var i gang med noget først. Vi var i gang tur. med noget, vi lavede en radioprogram. Det er din tur, kom. Nej, det er faktisk Tobias, han er gæst først. Mm. Så nu er jeg helt glemt. Jo, jeg kom i tanke, om jeg havde en gave med. Og så vil jeg Igen? minde om, at det er klimadag i morgen. Så er der demonstration. Oh, oh. Men vil det ikke, hvis alle går i demonstrationen på temperaturen? Man skal jo ikke hellere blive hjemme og slappe helt af og skrue helt op for varmen. Skrue helt op for varmen og åbne vinduerne. Kører en som bil. Klokken Kl. 13 på Kongens Nytorv. Nu laver I en og Anders Morgen taler for os. Ja, I laver en Anders Morgen taler. Nej, det er Nej, Det er fint. Hvem arrangerer klimademonstrationen? Jeg fik dem en t-shirt for Greenpeace, for de var ude som i går, og den har jeg så givet videre til Og den har jeg fået til min søn. Ja, jeg er også Og derfor er jeg klima. Pludselig er for klima, men jeg vil sige klima. Hvad er parolen? Er, vi, vi. Hvad mener du? Jamen, jeg gik i television, da jeg var ung. Ja. Så, så var det altid parolerne, og så var der en liste, og så kunne man se, oh, okay, oh. okay, flere timer i gymnasiet. Ja ah, fedt, der går vi af. Jeg tror, det handler om, at vi skal passe på miljøet. Godt, det er meget simpelt. Det er ikke noget med. Jeg, og er det er der er det ballade? Nej, nej, der er, er ingen ballade. Frædru? Det er helt fred. Er det familiedimension? Mhm, mm Godt. Anders. Hvad det tid er det? Er det? Hvad tid, Det var klokken 13. Klokken 1. Og er en stjernedemonstration, som går ind mod Christiansborg og siger, NU KOMMER de ud UDEFRA, BAREBRO! Jeg ser en enorm mængde mennesker! Sådan var det altid derbog. Det, er det. jeg ved ikke så meget. Andet er det, man selvfølgelig skal passe på miljøet. Ja. ja. ja. Og, det, og det gør man blandt andet ved ikke at køre så meget bil. Ja. Jeg tager også metroen. Det gør jeg da også. Nej, det gør jeg da. Hvis jeg havde en ordentlig bil, ikke? Jo. Helt seriøst. Hvis jeg havde råd til en stor, fed mm. slæde en bil. Ja så ville jeg ikke lære andet end at køre det ind. Og jeg ved godt, det er rigtig egoistisk og sådan noget, men helt seriøst, hvis jeg havde råd til sådan en Audi A8 eller et eller andet, så ville jeg ikke lave andet end bare ligge og køre i den. Så ville ja. jeg musik. bo i ja, ja. Jamen, jeg vil nemlig jo høre musik helt sikkert. Men det er jo derfor, det er så svært. Ja. Fordi det kan alle jo forstå. Ja. Det er jo... Det er jo er ikke engang løgnet. Så vil det, det, det være min bil, så vil jeg ikke engang til børnene måtte ikke komme i bilen. Nej, det er, Nej jamen, det er, det er, men det er forfærdeligt. Uden fis og ballade, det er jo rigtigt, det der med at kunne sidde i en bil, som bare er så pissefed. Og lyden er i orden. Og lyden er bare, og uanset hvilken musik du hører, så lyder det bare... Undtale det lyder ikke rigtig godt nogen steder. Nej, Ellers har vi heden hængende. Oh, man. Men ja. det, man kan sige med helt uden at det er dilemma, fordi dilemma, for medmindre Blue Foundation tjener rigtig mange penge, øh, så til lykke med det. Men, men jeg har ikke råd til sin bil, desværre. Hvad for, hvad for en banebus har I? Jeg har købt sådan en sorte hest, jernhest, tror jeg. Ja. Der kan sidde to foran. Sådan en har jeg også. Og her jernhæg, jeg også. en En banecykelhej. Ja. <laughs> Christina, har du bil? Du har købt sådan en Citroën Berling. Nu faktisk efter, <laughs> Jo, det er den tredje version. Jamen, at, vi kan lige høre dem. på lige et øjeblik. Nu skal okay. vi sørge om musik. Det her er klip for tidligere, Ja. Nu skal vi sørge om spillestykke musik. fordi, fordi det er noget, vores det her, det er for ja. Ja. gæster har givet os gaver, og, og, og, og vi kommer ja. og veksler over deres Det er nummer 6, ud. fordi en det i Kristine. Upsan, der sagde du hvis Christine, ja? ja? så tager de næste. Hvad hedder den over Kristine? Kirstine. Ah, pis. I hvert fald har du haft, haft Conny til at tale med? med din hest, med Mascha. Nå, det er noget andet nu. Ah. Nå ne Nå, det var bare okay. Uh, ja. Der er godt Andre mandedrømme finder vi i Afghanistan. <laughs> jeg savner jeg jeg allerede Edwin Hyde. Ja, lige hvis For du står nede med sin mandedrøm. Lige ude foran vinduet. Skal nu skal vi øh, tilbage på sporet, Anders. Æ, vi har en som ligger underdrejet. Vi har to gæste-DJ's, som okay. er ved at gå i koma2 tilstand. Vi når en vi når én lytter Ej, i dag i tidspunkt, ja, vi når én lytter og ja. to sange. Øh, og vi når den her en lytter, og den her en lytter, som kommer igennem, må gerne være en, hvis man har lyst da. Øh, til at ringe 90x20, og øh, hvis man mener, man har tidspunkt, når andre har læst nummer op om lidt, ja. og man siger tidspunkt som det der første. Fordi man vinder to billetter til Du får en Flub Foundation i Storebækker, i en, en så godt som udsolgt koncert, og jeg tror nok... Øh, en rigtig, rigtig stor oplevelse, tror jeg også. godt Man kan også... fordi Hvad hedder det opvarmingsorkester ja. People Press Play. De er rigtig, rigtig gode. Ja. Så lad altså os godt kunne ind og blive en hyggelig aften. Eller, ja. En god, en stor aften. Mm. Ja. Øh, Anders, skal vi have musik, før vi går til tælles, bingo? Nej, nej, nej, nej. Vi er i gang nu, fordi okay. klokken er... Okay, Hvor er bingo-musikken fra Hyland? Den kører på, Det er ikke bingo musik kommer så nu. Sådan. Det det første nummer er nummer 41. 41 er det første nummer. 20. Øh, når man kommer igennem, hvis man er så heldig, så siger man tilspinge, som det er der første. Så har faktisk to billeder. Og en t-shirt. Øh, og det vil være rigtig rart, hvis det er, at det er sådan, at man kan benytte sig af dem, fordi jeg kan sige, at det er en stor stor oplevelse. Ja, det er noget. Det bliver fjoret at være for deres håndby og være dobbelt amputeret. Prøv at, have, at der er en, der godt vil låne mig at sige hans Audi S6. 5,2 oh. v 10. Tobias, skal vi? Senere. Jeg ved ikke noget. Tobias skal jeg ind og spille. Oh. Jeg ved ingenting. 23 Næste år. 42. 42. Nummer 18. Nummer 18? <tryk> Nummer 50. Nummer 50. 26. Åh, oh, oh. 26 er annulleret, skal jeg sgu nu og sige. Hallo? Hej! bingo? Nej, oh, no. min lille pus. Det er jeg ked af det. <laughs> Nej, det er så ærgerligt. Nej, men altså, det synes jeg simpelthen... I kan ikke nok mig ud nu. Det kan I ikke. Nu jeg endelig kommet igennem, og jeg har prøvet så mange år. Man, man jeg, be jeg, be jeg, behøver ikke, jeg behøver ikke billetterne, fordi jeg kommer fra Lolland. Jeg kan alligevel ikke komme ind til København, men jeg synes godt, I kan sende mig en T-shirt, som jeg kan give min onkel i julegave. Kære ven. Når man ringer til sig så kunne du? Så siger man til det. Ja, ja, ja, næsten, ja. Nå, næsten. du sagde hallo, hej, sagde du hej, du, hi", du. Hi", Det er ja, fordi, jeg er venlig. Jamen det er du også Du er rigtig. meget rart, <laughs> men det er ikke godt nok, og jeg er ked af det. Det er ikke for at være øh, fascist ud eller noget, men det er bare sådan rent spiller. Ja. Men jeg tror okay. godt på den anden side, at onkel at, uh, skal da ikke glide under det. Nej, vel? Men du han får han bare ikke... At, vi kan bare ikke intervjue dig, fordi at, at, det, det, det kører sporet, Anders. Ja, jeg synes, jamen, det er jul, Anders. Det er jul. Anders. Prøv at høre. det der sker ved, at vi sender en, og det jeg vil da ja, gerne, det er, så ligger der 6.000 mails med øh, mit barn har ingen arme, øh, prøv at høre, øh, og jeg skal jo også dø i morgen, øh, jeg kan nu have den på en dag, men det er mit sidste ønske, øh, så ligger de af. Så, øh, så, øh, så, så kommer alle de der, øh, jamen, noget, Men øh, og, det, og det er sådan lidt, nu holder vi fast i reglerne, vi har sagt nej til alle andre, det bliver vi også nødt til at gøre nu. Det sagde de også i Hitler-Tyskland, Jamen jeg Se, ved hvordan, det men, jamen det, en, jo, det er, det er okay, jeg har forstået det, Nå. jeg vil bare lige... Prøv se, se, Nå, se nu, se nu, se, ha og rigtig glædelig. Ja, og hils din onkel. Tak. Det skal jeg gøre, tak. hej. Det, jeg gøre. Hej. Oh, det er, er, jeg, er jeg helt ked af det. men du har selvfølgelig ret på den... Åh, oh, så har vi ikke. Jeg har, øh, med at spille spot, så Vi kan gøre det her. okay. Bare... Åh, øh. <laughs> oh, nej nu er det musikken igen. Anders, for Vi tager den her op. Tværs direkte i Public Søndag på b Jeg er faktisk mere interesseret i dig, undskyld at sige det. Vi lytter til dig, og vi har altid tid til den fortrolig samtale. Vi har alle sammen perioder, hvor vi ikke kan finde ud af noget som helst. Og det er jo det, der gør, at ungdommen er så vanskelig en periode nå igennem. Lyt til Tina Bryl. Hun lytter til dig. I tværs hver søndag i Public Søndag kl. 20. P P P3. P3. Det man hører, er man selv. Det er til alle dem, som øh, godt kunne tænke sig at vende t-shirt. Lyt mm. til det på, på søndag. Mm, ja. Hallo? Køs Ja, var det nej, godt. Var det Tillykke godt. med det. Tillykke. Tak. Hvem har vi tak. igennem? Mille. Goddag Mille, og velkommen nej, til Nille. programmet. Nille. Hva? Mille. Er Mille eller Nille? Mille eller Nille, ja. Den har jeg hørt Mille. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det var ikke en vits. Jeg spurgte om, hedder du Mille, Mille eller Nille? Nå. Nej, jeg hedder Mille. Nå, Anders. Har jeg håndt, <laughs> Ja, du har, Mille! Ja, du da. har, Mille! <laughs> <laughs> Hvor, hvor ringer du fra, Mille? Jeg ringer fra Frederik Nej, det er jo perfekt. Det er jo ikke langt fra Store vægge. Nej, det er det ikke. Øh, øh, vil du med, at dig noget? Ja. Hvad laver du dagligt? Jeg læser som serviceøkonom. Til hvad? Sundhedsøkonom? Serviceøkonom. Serviceøkonom. Hvad er det? Jeg hmm. Ja, hvad er det? Det er... Jeg læser inde på hotel- og restaurantskolen, endelig om hmm. Og, øh, øh, øh. og så kan man blive, og jeg er special, i hotel og restaurant, og så kan man blive alt muligt inden for den branche. Er du okay. glad for hotel eller restaurantdelen? Uh, jeg vil helst undgå den faktisk. Jeg ville hellere have haft noget andet. Men, uh... Hvad var det, ja. Mille? Nej, men man kunne vælge særlige turisme og service også. Det er jo det, alle drømmer om. Ja. Men de som de havde krævet, hvis du skulle have haft turismedelen, det var jo, at du skulle have været. Øh... En guide fra Ung Rejs i op til flere år ja. ingen eller et andet dig, der har sin Nej, det skal jeg ikke. Nej, nej. Øh, nej. Hvor meget mangler du i at blive øh, færdig jeg med det? er færdig til siger? sommer. Nå, skal det skal nok gå. Ja, ja. Hmm. Så er det er rigtig fint. Mille, nu skal du til koncert i aften. Hvem skal du have med? Og det ved jeg ikke, for jeg skal faktisk i julefrokost, så jeg må nok gå lidt før på den julefrokost. Det tror jeg nok, du må. Det Hvad tid går jeg I må nok... på, må vi sige det? Klokken? klokken 8? Ja, Ej, I går på klokken 8. Åh, nej, Vi siger, går, på I, går på klokken 9. I går på klokken 9, undskyld. Klokken 9, jamen det kan sænke når Jeg skal være der om 1 minut til juleforsk, og det kan sænke noget. I en juleforsk, starter 4 minutter i 4. Ej, klokken 4, midt over okay. det lidt forhånd. Okay. Okay. Godt. Mille, så Mille, skal vi også tage afsted. Men du skal, have, øh, du skal jo have... Du har vundt til lykke, du har vundet. Og, okay. og, og det du gør, det er jo bare, at øh, du går ind derind, og så siger du dit navn. Og så siger du den sorte spejder. Sorte spejder Ja, det var det. Ja, men der skal også være hemmelig kodeord for Nej, alle, kan ja, jo på i det her sportsbillede. Vi gør det. Hun bliver hængende i ja, telefonen, ja, og så øh, får vi hendes øh, navn og nummer bag efter. Ja. Milde, du bliver lige hængende, så får du. Det er bare helt ord. Har en rigtig god aften. Og tillykke I med det. I denne måde, Tusind tak skal ja. jeg ja, have. Det var så lidt. Hej. hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. <laughs> øh, kære øh, Kirstine og Tobias mm. Ja I, Vi når kun at spille år Undskyld, det gør ikke noget Det, det er perfekt Men yep. I vil gerne komme igen en anden dag når vi, mm. Hvis I vil Hvis I og vil, det er I meget, meget, meget velkommen <laughs> ja, okay, yeah. det er vel Det vil yeah. <laughs> jeg gerne øh, Det bliver en rigtig fed aften i aften. Mm. Hvad mm. hedder det? Det sidste nummer vi skal have hvad er det? Det, det er uh, Postal Service Med Such Great Heads ja. det, det er et fantastisk Nummer, nummer fem. Den er her. Og med det vil jeg godt sige, tusind tak, at de kom. Kan jeg lytte til, tak, fordi de lyttede med? Vores podcast er klar inden for... 20 sekunder. Ja, bare lige inden for et par timer. Og så have en rigtig god weekend. Ja. Tillykke til Mille. Og sønd til onkel på Lolland. Ja. Sådan er det bare. Sådan er det. Lige og hårdt. Det er bare til rules. Her er det postal service, ikke Go. Jo. Husk nu, at øh, på vores hjemmeside, der, er det går og spejder. Der kan man øh, gå ind på den hjemmeside, og så klikke på vores playlister og se al det musik, vi har spillet. Man kan hente podcasten. Åh, øh, det er anden times tid. Ja, det passer sgu egentlig meget godt. Det her, det var Postal Service. Ja, dejlig over. Such great heights. Ha' en dejlig weekend og en dejlig julefrokost. Yeah. Øh, og med det. Pas nu på. God weekend til os til dig, Julie. Her er nyhederne klokken 16.